نلحي فسدو خوزيفة الغسل یا خلاف نلحي فسدو خفيفة نعلغسل قصتين دو دمخ في دائرة كي دانانا نبيا غسل دويني باكار ها وی ویتر چکت زورن دی خجفا لحیالا یا کتا لحیالا ویتر چکت زورن دی هنو داغی غسل نره واجبه خلال ووزی که خلال مسنون او فغسل که واجب آیو قول ده شوافیو فغسل ووزی دوار که مسنون اټاخېدل لېه انا نزم نه معارفه انځر تام د دې کړو او د جوداج د تامو د پربرو د رمې کې او چیرې یو مسله یو کتاب کې ویلنیږي بیا لري تاسو نه کومه خبره ده تاسو نه دا نو خپل مسوار او مونږ شفرې خپل نه علي په دې سم پرې کوې چې تاسو کوي أيو کتاب کې ویلنیږي بیا خپل د کتاب کې تکرار أن رسول الله مكان إذا توضع أغضا قفا من ما يوليك وقبه رواغسته فأدخله تحت حنوكي زن الله يبو بواجه فخلله لحياته دعشنا بالإسلام خلال قو فرماي لأنه قو واجه لبيداتي خلال قلس نخلال داخل آول دقوتو بو خلال خلال قراجوا دقيتو لأنه لا سواجه ديتر كسر خلال <سؤال> خو چې انکانه نه یا تا سر خا سر نو بیا دغ سر په کار فخ نه لټ وا دقاله مرران ر دي لاما او پټ باې م نه مثلله کی دو قران نص دهو امته کي روح شي کوم سرب د متا قران تر تابع دي دما شي اوس غسل صافيت د رجليانو لیکن احاديث متواتره او يا اتياو پوری ذو نهر قران نبی امه تعارفو فعل په ی پړ کري دا سری ن و سررو بیر وچ کوم دا وغلو جو لاکوم نو د هر جو لا کوم پرې خومه خو وړه په زمون معي دا چې دومه روات راغلی دي لب ضرروجرنا پهشار شکر بیا دا جو لااکم پرې خل کې را ماته بررحملارې فرما هارجو لكم تقولونا ماسا او خوفين جواس بول <سؤال> قولي نشم لیکن توم روات رعالل لغزوه اتنا هار بشا نبلا شارتو منشته حسن فضلی فرما او یاو صحابا و مرویات رعالل بیا لس نور ما ساورا و رسیزا اتیاو صحابا و مرویات رعالل نبیاده دی مجبره او وجبانی مونگ دای بلی خودم شی ماسا او خوفين جایستی که ویدیع فنر تیزا مسا که نجایز. دیشو. وو سمسا علال عمامه که عادیز کم منزلتا اغمسا لقفینا نگر آغلي نموه مسر راس قطعا نشکر قرانی کاریز آدمان قرابو دیشو شا رینات. مسا علال عمامه فاقط اما مسعله راس دایک قائم مقام نشه دته یی سړی ته پټکی د پاسه ما څوک و جنا نه ته پرتی د پاسه ما څوک و نو ما سړات نیو دي کی دا عادت نشي اوس تاسو ارجو لا کوم پر په د وځ د نومر رواه ته په وج دا خبر وایې راغله دي ما سړات نو البته مونږ ته تعلیل وکړه خبر په شوي و امتعو به او حدیث عامه او لريال ته قران کریمه است ګورینه تبایا تمہانی قاعده کومه ها اتمانی حدیث سے تو تعلیل حدیث کے تعلیل ہوتا ائے تم نے شکر کرے دی دیو نے عدل احلاف مسر را فرض دے مسر را فرض او فقیده پاتما زاب ورټي د پاتما زاب د تایو مکان د مسررات کې تټان نشي کېږي او یو ځای مخونده دوکام لري پښې هاو اوس هر د ټول مسررات کی نو د دوکام خطره نه مقدار د ناحق او بیا چه دے دا مسعر عنایم کوڑو پٹکی بہ مسو کرو اگر سنت ہے کیا پا ہتلی تے نہ ہتلی جے دل سر مس کرو سنت ہو گرا اس دم مقدار ربع راس تے مس کرو سر باجے مس دے کرو نہ سنت ہے کیا پا ہتلی تے نہ ہتلی شوافر وی ہتلی شوافر وزای تعالی اجتماع دراسو کړه تای مسقوم دی او لا شلن کړه او ما سراسو کړه نه کیداره د ټول پټی باندې دا څه مسقوم کړه دا سنت مس عبادت کیدای کی نشوافی پر بنهادای کی احناب کتابون قدامه مثلا ندجرشه او یانیر د دې وبندانو راجی احمد گاموی رحمت الله عليه کاوک کده پر اشاره کړه سنت دادی کی مذکور شاعر رو به راست مته وکړو اگے پټی په پاس مته وکړو ګویا کې په پټی په پاس مته کاولو سره او سنت تیها به راست باندې حاصل کی او ما سدا مون ته هجینی شو په روایت ده حدیث عامما فوجبانی اصحاب زوائر په روایت مته العبادات قائمقام ګرځي دمت الرا لکه څنګه مثلا خو په ځای مقام ګرځېدل <سؤال> دا غزل د ریجنل مزایباري لیکن دا څه کوئی خبر وایته ولته اچا صاحب مرغي اتاو هغه مزوري وات تیز مې کولی نشته که شي ستاو جوړونه ای تاسو مخ وکړو چې یاو را سپارا ټکی باندې د مسلو کې په شوهه اذرنه فرجت به څنګه ده چې مې ستاو ورو را سمات ایسع سنت آداب شیف مسع علی آداب پټی باندې یا ذکر ہے خال مراد محالا ما څوک را پټی باندې یانی ما تاع تل ما تاع تل ایماما دای چې تعویل کوي چې تعویل وکړه دا ذکر دا عماما امراتنا راض یا ظن الرالی انہو مسکن حقیقت کستہ دا افدس اکڑا افدس اکڑا فرزا شکری سر مسکر نبیل اسلام سر مسکر او بیا پٹی دایش برابر فظن الرالی انہو مسکن نرالی دا فام کرے چکل پرتي د پښتو مسکو له بي اسلام سره څنګه پرې دی و متعو بیرو شي کو نو د اساسه تر اساس ځنه رالي ان نو متن مون تعویل فاجي کی کو پران متریو په خبره وایي کی تعویلو کا قران نشي کړپدې خبره پوه شو یا د خبره د مجاهدینو نو اسلام چېات په اځ جه تو لري کله ډیر افتخ یت یابند او زه پکې شو ډی مجاهدین او بیا پتر باندې مزه کړه دا ډیر سره نه دا نه پیډي ثلاثې دې پښکو د پازم سره کوم خير دې تاسو مجاهدین دي دغه مجاهدینو لپاره پواز یقین نه وي په دې چې غریبان جام ندي او قرون کې ګرځي حکومت نشته او دشمن سره مخابله اومده پایږي اړيي مستعید درې چې ډېرې څه دونه نه وایي مستسنا او ورته شي خېر تاسو یې خپل پیدا لوي کارا کړو په دانه ورچی یا خپللې او په کوکارینو دې دې کې یو هغه لپاره موږ مدو کو پپړ کو باندې بندا فکر دي څه سره په پراکړې کړې مشهدي نیاز کړې د دې مستفیداتشته کړې د دې خواشي کې بچي بئر حديثا دوى قال باعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعتنا باعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا صاح بهم مجاهدين في تاتر المشه ها وسقطت لذي الجهاد الذي اصابهم البرد فلما طبقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ايم سوى العصا ذي والتصافي بس تا تاقین په دې موضوع باندې ابي دي پر کو باندې مته او کایتاز مجاهدین ኢتیاز را د بتاتیده موږ حمل دي دي مجاهدین قوتو کې کوي نو متویل پادیس کې کړه وړاندن موږ ته هدیو شو و له ساهون ګروږي کو سری چې سريګز و سريسان کې په وځ ارجو را کومن طريق عدالت متواچل راغلي دي ا مساله دا یو کې هدي خبر وایي کلاغله الخبر واعد سياتي البيت في قران النبي صلى <تصفيق> الله عليه وسلم ليه هذه قاعده حته الصراحه حديث بالميك جدا سبق ده احنا منما مس على الراس نشك ستعيده قطعا من نفلي فاش مس على الراس نشك ستعيده سر بما مس وكاي نبربر دي كده سربل بتزدان لا بينت لنا عبدو السوق وعلي عمامه القدريهنا نفاض خليده من تحت العمامه فما قام مقدم راسي ولم يكن للعمامه مقدم الراس متوکل ابيا او طول بطقي باندې ما سوکړو نسنتي چه ابي چې ما سر متاع پاجي کې کاول دا به تر ښه و او قران نه کارم کووم و هم درو بيرو شي کوم لوي شي تلل او هغه څه چې دغه په اړه خبره کوي په توګه هغه څه په پاتې کې پاتې شي د درعنه تخفف عادت کې غسل او تخفف عادت کې متا رسول اللہ رایت رسول اللہ اذا توضع یاد لوکو عصا بیاری جلائی بیخین ساریهی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم باقبل سر مبارک بانی دا وڑکو دا باندی دا خود گو تو خلال بے گولو نشمہ سا یوازی کارکی گی دا خلال تسزو رکی دومر مبارکی دی پیاسو زورتو نمالوم نایست که جوازی وطبی جلائی الگزر ا و م سعوديروس کوموار یل ا جولے کوما نچار جواز وجنا یا نور اتره ما ذکر ترمذی کې سر خبر پات شو او اصل کې جر جواز نه راځي فاعتم جر جواز سبای معلقه کې جر جواز فاعتم کې راځي اګه زنانه ټوقم شي او هغه مونږ هلته یم راځو هم راځو منه کوم ذلیل چې او د په په هغه کې ول شروع کړ حاضرې زنانه یعقې مفصل کول دا به چې ابی دره کولیږي نه نه یاد چې سره تعلق هغه جانې ځان کی تاریخ کړ هغه جانې ولور کړې اوخی علال <سؤال> کرو ویزلی تاوزا وقی ریتوی انا چا وقی ریتوی پو غرگی د پاسا اول بل کرو او چا کٹوی دا پاسا بین شواید لیمانا جن شواید لدی بی از دا عدف راجی سبای معلقه کی او عدف کی دا از دا عدف کی شر جوالی را از دا شافي والجوايد د الفاظ معنی 7 مالقه کې چې شعر د تعطف راغره عدد کې دې شعر جواري دې نن راغره نو رايتره رسول عليه السلام توسا يذ لو کو عطا بيدلې په 5 لري دجره 5 به اسلام غذر کړ د خلال کل نو مته نه واجبته دجلا بلکې واجبته دجلا الغذر